No tinc temps. Massa lluny. No tinc espai. És complicat. Jo no canviaré res. Ja ho fan els altres per mi. Oh, quina mandra. Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No ten' te n'adones? D'aquí a 2020 a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. Et necessitem. Recicle. Amb la col·laboració de Coembes i Ecovidrio. Generalitat de Catalunya.